Уяснив Галка товаришам, чому така різниця у звуках, якими був переповнений ефір. І знову полинули сигнали в ефір. Галка передав два десятки п'ятизначних цифрових груп, а потім запитав, чи всі прийняв радист центру. Довелось деякі повторити. Не біда, працювати можна. Наступний десяток груп – Оператор на тому боці фронту прийняв без помилок, і так по десятку, по десятку Галка все передавав в цифрові групи. Були затримки, Галка повторював окремі групи, однак діло вершилось. Минуло чверть години. Радис передав увесь текст радіограми. Для кудрявого в штабі ще не було заготовлено ніякого тексту. Та й зрозуміло, там ось уже добу нічого не знали про долю групи. «Чому не згортаєш своєї музики?» – здивувався кудрявий, дивлячись на засмучене і замислене обличчя Галки. «Що сталося?» «Хай хлопці змотають на дощечки антени!» «Спробую по-своєму!» Раптом вирішив Галка. — Ніяк ти не вгомонився, не зустрів нову затію першого радиста Короб. Що за людина? Почули тебе, на три бали, то й радуйся, що передав. Їм же не те, що тобі, сидячи на стовбурі, відтирають у пальці, щоб не заклякли. — Та й вдалені вже пострілюють, — ківнув головою. «Одначе і слух у тебе», – завважив хтось. «Слух радиста», – підтакнув Короб. «Чує моє серце, сюди прийде полк карателів». «А може й дивізія?» – вточнив Орел. «Несмішно», – буркнув Короб. А Галка тим часом уже вистукував на ключі, користуючись антенами, які викликали сміх і подив. В обидва гнізда він встромив кінці нерозмотаних із дощечки антен. Та ти що? Готовий був билити галку, командир. Однак радист підняв руку. Не заважайте. Якуде ви вгамувався? Він навіть став просити усіх апостолів, щоб допомогли галці таки довести своє, щоб його почули на цих ось химерних антеннах. Скільки хлоп'яцтва було в цьому експерименті. Однак кудрявому хотілося вірити, що цей хлопець не дарма в школі студіював фізику і був чемпіоном із шахів. Нехай випадково, як признався сам Галка, бо був інший гравець, якого Галка вигравав дуже рідко, але котрий програвав випадково, зловивши Галу якомусь іншому і слабкому шахістові. Кудрявий до війни скінчив дворічний учительський інститут. У школі і в інституті поважав хлопців, що були здатні до самостійного мислення. Такої здатності в людини не треба глушити і на війні, навіть коли вона рядовий солдат. І з цим зараз мало хто рахується серед командирів, пов'язуючи таке самостійне мислення з неслухняністю. Яка може провести до нещастя в той момент, коли треба буде підкорятись єдиній волі командира? Саме заради цього, у роки війни, скільки вийшло наказів про командирське єдине начальство, про те, що наказ командира закон для підлеглого. Але Кудрявий був переконаний, сила армії не в Козирянні а в тім, щоб виконувати свою роботу осмислено, свідомо, з урахуванням плюсів і мінусів своїх власних і попередників чи і сусідів по роботі. «Нехай робить, як знає цей неслух!» – подумки, – сказав Кудрявий, приймаючись до галки повагою, вже тому, що на такі експерименти здатний, можливо, він один з десятків радистів. Врешті, може, професія радиста – для нього є покликанням,